سورت اللهاب كثير القبول للتوبه كثير القبول وتغفر وهي تغفر الله انا سوره اللهاب مکیه دیگه پنجا یا تمہیں دی با سوره اللهاب ده سوره فاته اینا پتنا دل شیور اور سوره تکویر مکه نادل شیور بحالتی جمعی کی ایک 11 نمبر سورت کو قران میں بحال نزول کے اس پدم میں ماقبل کرے رب کے بیان ضمن فرد اور الموافق نطر <مسلت> متوافق او طریق بیان دو قذلان مخالف ها موجود بیان د حالات د جاريح کې تبلیغ او انتقام دا و حالاته یې موجوده و فرمای تبتی ادا او تبتی ادا ابيراه بن وتب طب. تبتی ادا ابيراه بن وتب حالات به ذوال اسناد ابي له حاضر او هغه مات څخه خبره ما غنا انما لو وما, وما كتب فایدا ور نقرذ لما كتب و ما كتب او چه نتیجه مګلو د دې شان نزول اثر کې داو د دې صورت کې د درويش کلمات دفاع تکثر به کې حروف دي درويش کلمات تکثر حروف د زیاتونه خدا صورت کې د دې شان نزول داو په حضرت صل او سلام تعالی ارشاد پرمایلو وانذر عشیره تکل قربي اول چې دې لري اشتدار کم و کو یراو د دې دا ورته وي د تقافه غرو درلو او قلبت اوات کي راجي کده درته ویم چې رستونه وي کوج روان دي حمله کول غواړي تاسو به منئ ټول ورځي ولېنه موږ تعاريف یا تا چرې درو نه دی ویري نبي محمد لي صلاة و سلام شي دا وې قلب کوتا قلب ورته ټولې موږ پتا با نيمان دي تا چرې درو نه دی, دی. دی ویري نو ته وي قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله فتفليعو يا كريموي ابو لهم ظالم و زدادي کوته ني ولا و طبن لك الهاذا جمعتنا يا محمد تاولا حلاكت وطامن دیلالا حجمت ری نو اللہ تعالی ورلہ جواب وردو تبت یا ذا بی لهاب وطبو حلاکت دیل لاتونہ حلاکت شلاتون لابی لهاب او اغمات شب اقبل بانده ما غنانو مالو وما کسب بیده ورنک آغل مال لاغب او ما کسب او سچی اغلق او اغمات اگره تایف لانارا ذا تلاحب ذر رجو خورد ایدال اقبت او اغمات اغمات اغمات ا د دموه اون کې غوي ومراته قددا اما له الحضر لقد نتو من جميله اما له الحضر چې په تم چې تر باندې وره او له شاکو دي جيديا حبل مما ظ تو له کې با حبلن راتيبي مما د من جورهيبه په ټوونکي د دري سترتونه باتيش دا دري سترتونه 3 دا باتل کې اده مفتی آزم تاو تفریقا مفتی رضاو الحق تاو انشاءاللہ دا باغی دادری صورتا وئی او دا غیر نمخی کتاو خوخوی نو دادری صورتا چیدن دا کو باغی پا پلا انداز بانده نو آگا معلومات حلات حیلم دیتا تو باغو رئی اگر آنیس دانینیشتا الحمدللہ موغیر تجریف ورگره تجریف فرمائی او ماہ پلا دیال داو شی منس دا چونکہ بچی اس چیز میندوی انو دا ما تپک په دې ده ختم شته نا د دې صورت نه دا به وي زما دې ده چې داو کم ډېر خپل <سؤال> د دعاو له لې ا دې ته راغیلې او بیا دا له نه فضو مونږه تر کې یو مشرد مونږ د 25 مېن مونږه پوری شې دا به او بیان کوم ته انشاء الله د قران کو موضوع نو چې څنګه مونږ کو ورته بدري د صورتونو ختم شي ته منزورې تاسو ټول راځي کو کړه له ټول کو الحمد لله رب العالمين و لا قوت للمتقیم